Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ussalatu ussalamu ala Rasulullah Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebi ahum bi ihsan ili jam middin. Shëkuas në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takuhemi, edhe son të melejnë Allahotin la Jelaluhu në takimet e radhës, në terminin tashma të njohar për të gjith juve, në ura 20-30 gjithë të hëna, në trasmetim të drej për drejtë me mishonin tonë qëka thot feja.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 dhe ka bërë të obligushme për, për, për i tharët e ti i diturin. Kam betë endë që ka të flizit për këtë tim. Andaj, unë nuk dëshrej që të gjitha emisionet tona të jenë për këtë qështje. Nga se, pa dëshim, kemi ni shumë për qëfarë të flasin. Mirë po, kam pasë dëshit që dhe sonë të melenë Allahot Asgjell, të plëcoj edhe një bëshlëk që ka të bërë me këtë tim që melenë Allahot Asgjell, të jenë të mjaftushme,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 që në flasim për rezikun e munges së dijes, dhe për rezikun e munges së njerëzvë të dijes, mos në dëgjimin e tyne, mos respekt në tyne, ma dje edhe mos eksistimi tyre fare, vdekja djetarëve për neve është rezik shumë i madhë. Dhe qëta shënë kemi thënë se, dituria mund të jet e dobishme, dhe kur është diturit e dobishme, por ka diturit që është e damshme, qëfë në përmbajt një saj, apo qëfë në ndikimin e sa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 sjelët e ti, besimin e ti, veprat e ti, mendimet e ti, botkuptimet e ti, gjitha këtu janë mësë në mësë përpudhje, në këndërshtime, atë që aje përmungadija e dobishme. Edhe kjo është dobishme, e pa dobishme. Dobishme është dobishme, por për personit caktuar është e pa dobishme dhe është e damshme. Sonë dhe të të të lasë edhe për një aspekt të caktuar që ka të bërë me këtim, e që mund të fillojme kështu me lojet editorisë. Dikush mund të thot... <coughs> Dikush mund të thot... <coughs> po na e kuptu mblerë editorisë, po të gjithë djetarë së mbohëm. Ka njerë që... Po shamull është trektaraj, djetarë së mbohët. Ka njerë që në nëpunë së duko në punë është punëtor... E gjithë të të mbetin të përështuar nga të vlerë? A këta shë më mund e marrë dhije? a jemi dukeful ne për vlerën e diturisë, vetëm për djetarët, apo për flasëm e për të tjerët. Në esensë, e kemë përmend e të njën fillim, se kemë i fluar të flasëm për vlerën e djës, apo me rastën e fillimit të vitit të ri universitarë. Për studentët tamë, për nëzansët tamë, që të i vedisojmë për vlerën e djës, që Ta munduemi edhe nga aspekti islam ta mbushim boshllëkun që po ekziston, që është prezant në lidhje me këtë. Dija është në rami e sipër, fatkeqësisht ndar apart me diturinë. Dhe kemi cekur atë në fillim, çata në shkohej te ksoj. Njerëz po ndin të zhgënjur me atë që po shohin. Realiteti është duke i zhgënyer njerëzit fatkeqësisht. Ndonse studentët pse të kërkojnë dije? Kur ata poshojnë se të tjere që nuk kanë dhije pa avanconë më te për se të dishme. Nuk e këtë gjithë konë, ka preashtime, elhamdulillah. Por me gjithat, me gjithat, e, raset të kësaj dukurijet e shëmtuar janë në shtimë e siper. Ku favorizohen njerët e pa dishme, nda njerët e dishme. Ku në pozicionit e njerët e dishme, ekspertave, profesionistve, specialis vetë saktuar të të lëmive të saktuara vendosen ata që janë të tjerë. Të gjitha këto po krijojnë një lloj ambientit të zhgënimit që të bie niveli i mësimit. Edhe në një tjetër. Të të mos kujdesi i familjes për fëmijët e tyre, televizion, teknologjia, telefonat, xhumerat, gjithë këto kanë bërë që interneti, enkuadrat interneti, pastaj Facebook-u, Twitter-i, të tjerë, gjithë këto po ndikojnë që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 Nga se kamën si gjdo kushtë të përfiton nga këtëm që në përflasëm. Nga se gjdo kushtë duhet të jetë i dishëm dhe në një masë. Duhet ketë informata për diqka. Sigur se du të asherujmë. Kërftasin për lojt e dijes shikuhet në ruar, ato pa të shumën të ndonë në dyndarje kryesore. Në dyndarje kryesore. Dituri shariatike, fetare, që ka përfinë vetë nësaj, reglët e besimit,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 të kët një grup i caktuar njerëz që e din kët. Nga se është nevojë e njerëzve, është kërktes e tyre. Prandaj, nëse njerëzit kanë nevojë për një lloj të dijes, dhe ju duhet ajo, atëra duhet një kategori e caktuar njerëzve të veçohet dhe të amsen këtë dije. Që të mbushësh u boshllukun që ekziston tek njerëzit, dhe të ofrohet njerëzve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 Mirë, si të besojmë në landë, qëka këna bërsh me besojmë në landë, që kjo është obligim me më mësojnë. Në të njojmë kështë Allah, për atë së në do të i besojmë. Njojët përgjithshme, nuk po thamë njojët e detajzuar, të dim të është argumentet e faktet, këtë nështë të lirojëm me në shumë sitata. Mirë po, e kemë obligim të të dim, për shemblë, një njëri me marë të është me e pytë n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 qetjola skum su sem kom adresa as nuk qanoj me skum me adresa me dit këtpun e ke obligim me besun allah xhallahu ala ande ke obligim me besu se kush es zoti celi es zoti a gabon allah ne her, larg asaj e bers e kemi se asnuk habitat, asnuk ikur, kur zgabon as nuk habitet as nuk gazen xhumi kur as nuk qotet kur ndejon çdo gjë s'ka çdo gjë obligim kemi këtu këto çështë obligative me rrafshën e besimit Qështë e besimit, cëta të janë? Në qka kje obligim e besu? Kjo është obligim për jizë dëgë njëri. E nalë diko në rrugë dhe me pyjtë. E mund të jetë doktor shkenca. Mirë po, e ka obligim dhe këtë më ditë. Mund të jetë e kimist, fizi, e, ekspert i fizikës, mjek, si kur shë të dhe shëtë. Mund të jetë trektar. Këtu nuk mirë në parasysh profesorit dhe profilit. Obligim e ka këtë nda jaloh në gjelë e wallë. Cdo kur do të jap llogari për kët lloj të turistë. Ai shikoi. Nuk është feja veç e vëlla, uh, më thon uh, babën e kompas haxhi. Babgjyshi jamu falkë valla. A jo, por ta dëshmu për katirin ton islam, duhet fillimisht ta dëshmojmë me dije. Dhe dija që na duhet këtë rrafësh, çka që po bëhen për ta? Nuk duhet kë të fen me dij dikush për me dëshmu se musliman. S'u ne din kë kurkosh ma tjetë djetarë të gjëllat, kanëve për me ledzunë nga njere, kanëve nga njere libre, me uktu librave, me shiku me kusutu libra në djetarët, dhe djenë i shenotën nuk edhin, kërkush krejtë, mirë po nga kjo dhije, që ka armët e Muhammedis al-Sallem, ka një nivellit sektorit dhijës, ka informatat sektorat, që të gjithë njerët e kanë obligimi i ditë, a nuk është tërpë, me i thonë dykujtë, që ka jeti me fe, Musliman,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 Obligim e kimi e dit, qëllin mund në gjinonjë muslimant. Qa Ramazone, ja, mirë me në gjinua, se vapa, barë që me në gjinua. Këta, e kena obligim e dit, se barë që shma gjiru, barë që obligim e më u falë. Qërë, dëmëzëshme, hajin me dit, qëka haji, së po thëmë reglët e detajzuara, për shemë, nësë dikur nuk këtë në hara fat, qëfar vendimi ka shëriati për këtë punë, së po thëmë këtë me dit, Mirë po, haqë qëka është? Haqë është vizita e qabës në kodë saktuar, që shkohën haqëllirët atje. Ka blis me dit? që blisë pakëm e ditë? Qëka e qabja? është të pija e zotit që ka nëtu Ibrahim e Erzom, musliman këthejen 5 hëndit e ka kibla, ka qabja. Këtu gjënë obligativë me ditë. Andaj, këtu e kemë obligim në raport me Alonjëll e Walla. I të si ka dësënë raport me Mohamedin sërë Allah e sëllëm. E ke Në menjësemen që besoj për aq sa na mundson ti et që besim i pranuar te Allahu xhëlalu ala. Shenje nuk e di Allahu xhëlalu ala di gjithçka. Çka beson? Ku si dytë më bëson me like. Çka kanë me like? Pejgamberi te Allahu, çka kanë këta pejgamber? Që obligimë i ditë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 çhomurjon. Kur vdesum, him dhe vjen ditë e caktuar, Allahu urdhënon që trupat muren ngjall më dal para Allahut. Qysh na kemi qenë kemi qenë që dunya për seri Allahu jella wala irinjall, e shta derë ngjan mish na bën për si një njeri që kemi qenë. Dhe dalim pas ditë përballë llogaris, ka xhenet, ka xehnem, ka llogari kimë do llogari para Allahut. Gjetha këtu në obligim e ditë, par çikemi ditë që obligim e ditë ka deri në Allah Gjellewala, se Allah ka caktu gjirat, nuk ndodhë ku gjera sështë për zotin këto. Allah i ka caktu gjirat, që ka nënku për të nësaktim e Allah Gjellewala, shkur të imesh dy fjall me ditë, obligim është. Ndë e këtu gjira e nëmlikative. Siko se ka në artë renditur e në haditë në Gjibrillit a.s. Kërka është e këmohamedi sësënë ve ka për qëka është besimi, ka thonë të Pekambert, librat, ditë në kemetit, dhe të saktimi në Allah Gjellevala. Kalënë ashtu ashtu. Tha meru që ditëm, edhe për, për, për e për, për të ke, edhe për e fër të të tënë. Qka është islami? Tha islami është, ëndë të shhede la ilaha illallah, o ëndë muhammed dhe rasullullah, të dëshmash se nuk meritën të adhruat me të drejt asë kësh përsa laut, dhe se muhammed të dhe të të drejtë i drejtë u arja laut, të falesht të gjërështë Ramazanin, të japër dhe qatën, dhe të shkash në qabë. Këtë në kusët e Islamet, bazër e Islamet, dhe përri qëka është atër i hësani bëmirsia, kulë mi i fesë, dhe të adhërështë Allah në gjëllë wala si kur të ashash. Gajse dhe pëse të nuk e shëhtë, atë, ajtë shëhtë ty. Kur shkaj, Muhammed aso bi thashu këtë ti, e të drunë e meni sajlë, e dhe një kush është e Gjibrili Gjaekum li juallimekum dinekum Erdhi tu amsan fen e juaj Ate të gjithu që ndjeni se jeni pjestar të fesë islama Musliman është obligim këtu gjërami dit Nuk duhet për këtë shkolle pasachme La ilahe illallah qka është Qka la ilahe illallah Që këse kemi sejtë qka sa se të fja për shadetin Kemi fola tjë nga që e obligime kemi me ditë. Për Muhammedin sënë Allah alë sëllem. Sa njëtë nuk dinë kështë Muhammedin alë i sënë me besojnë të. Për që ha u ardha njëri? Që ka dashtë a këtër marë të në të tuk? Rikini ka me ditë. Me ditë një të të rifjallë nga historija ti. Ka jetë ati. Bërë që kena me ditë. Ku ka jetu? Apo? Që ka jetu? Apo? A u dalë nëherë për i venit vetë dikur me shkua su dalë, a ka për një shpërngulje. Ta shkina në pragë këtë muajtë Muharram. Higjireti. Që shpërngulë Muhammedi Sasam nga mekja në Medina. Sa so, ka që nërë Medina. Lufta që me i ka pobë. Bele spakën jo 2-3 me ditë me përmenë. Ka luftë punë bedërë, në hodë. Lufta të tira që i ka pobë Muhammedi Sasam. Dhe që ka përsa me ditë? Në cëllën mosh ka pëdekë kto e kim obligim me dit e te tiera se du tash mi mierzuh po dua them se kto ne obligim me dit paris do kent a nuk arse tot di kosvallo ne zon tumon me kimin skon vakt hoxh bo bo kjo ne kom hoxh ka se te ne faz ke tsej njej me non ca qi falet hojha hoxh huj. jo, hoj nuk orta qi falet ai qi falot musliman ai qi din shahdit te musliman ai qi din qi shfalet namaze ai qi din shart e islamit, e timanit, aja është muslimar është taj, hoqë e të qëka të të tërë, a të nukë mm. pa me dhirë hoqë njerë e që veç se falë me o në hoqë, kjo është tërësish gafim, doa të dem që këtu e kemi obligimim, e të ashtë dalim të këpjese e dhujtë, diturit që kemi obligim, por jo të gjithë, jo të gjithë, kategoriet që e këtu e njëzve, këtu mund të dojmë këtë në dëshë, hajë që ka të bërë me finë që gundëruar është se pas ju dakurduam dhe kuptuam se qëfar ka obligim gjdo musliman me dit i, cak, i përmenën përgjithësisht njësopika themelore të kësoj që është të je. Tash, pe këtëre muslimanve të shumë që janë ka lëj lëj njerë dhe katevorish me profile dhe profesionit ndryshme. Dikush o trektor, dikush o mjekë dykush është amvise në shpe, dykush o puntor, dykush udhec, dykush o minister, dykush o gjykac, dykush t'kollet dhe njërë. Pas kësoj bazet për bashkët, ta është më gjdo kush për t'y në obliguat me dit atë që ja kërkon fejan profesionet ti. Trektari e ka për obligi me dit qa është halal, qa është haram, që është bëhet trektia, që është hepë të zëqati, që është logaritit pasurija. Oblikim e ka. Këse ka oblikim ajë qësër trektar. Kase e ka pun të veta. Po trektari ka oblikim. Omeri, radiallahu, tali, anhu, ka dal në treg. Edhe, ka bëhë përvim trektarve, atënë treg. Ka unë, në qështë të kështu të ndodhë, qëfar është vendimi i? i fez për kaçersë kaun nuk e di ka i merr këto mallin tonë dal jasht rrekut nuk lejoën marr treg dikush që na shit haram këtu atë nuk dën çfarë po bën është ndijshme nuk duhet tregtari më shitë vetë çështë që ai intereson vet çështë fiton jo ka rregulla në fe çka është lejuar çka është ndaluar do të më diç çka është cili veprim është kamat, nuk ka kamat sipërfaqësisht ju detajzuar paspaku paraq se ruan vetën dhe ruan të tjerët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 Në duhet jetë një kategoria njerëzve që e lërgojnë këtë obligim nga pjesë e mbetur njerëzve. Këtë e të një farë duke i faja. Obligim që e kry një grupë i njerëzve e lironë në pasajt e tjerat. Shë ka, në qëfë se s'ka mjek me një shëqiri, kërëjt ata alloj dhenën. Në më shëmën mjeku. Qëfë se s'ka trektar e njerëzve duhet trektia, kërëjt kanë mu dhenu që këto që njerë ka nëvoj për te, dhe u vështirësot jeta pa eksistimin e ti, obliguot, qështënjia, të garanton eksistimin asaj kategorit e njerëzve. Në qëse nuk janë, dhe nuhën të gjithë. Që ka si ka rëgurë që, që të këtë qërë në sopë bukur, që gjithë do kësh, kemi bazën, që të gjithë janë të barabartë, kejt e din, kejt e din, shatë detin, din më falë, kejt i këto obligimet e sekt dikush boshkënshtar, dikush profesor, dikush mjek, dikush arsimtar, dikush mësues, dikush me politik, dikush me gjyci, dikush me tregti, dikush dikush në anëvet, por nga baza. Nga baza e shëndosh. E pasoj secili, ne profesionet e ti, ne drejtimin e ti, obligohet me dit, me çka i obligohet Zotit përmes profesionit të ti, dhe me çka pasoj obligohet njerëzve përmes asaj që ka zgjedh ai me e studiu dhe me punumet e aj që ka përzirë me konë mjek, o saj që ka përzirë me konë, me përshamu në le mine fizikës, le mine kimis, kjo obliguat që soma te për të din nga jëshkendës dhe që njerëzët të ofrën shërbime somat mira. Nëse, nëse përshamu. Dikush dhe mu bo, me përfizion të këtu, dhe tashme, ka fillu shkollën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 thime se Allahu ka me ma presi, ka se njës presi në për ti e mi omësufen, që se ti nuk i jafët, mi omësufen, Allahu ka me dënu. Ti mjek, Allahu Gjallu Ala ka kërku që kërë shështim e pasë mjek, dhe shështëria është elumë tërë që ka mjek, në që se ti i pakualifikuar, dhe nuk e mësuar, dhe nuk angazhosh, që tu afrën shërbime sa matë mira, përshërim në tyne, dënuash. Adon munden normalisht mbetet diçka që nuk din. Jemi dy kë mësu. Por po them që mos më vëtohet me një dëshmi të diplomës, unë e krija një rrugë gjap edhe më kur nuk qel, nuk më kur nuk qyr. Kapim kjo. Kapim kjo. Qase shoqëria nuk bën të çalën për shkak të papresisë ndikuit. Diku shpjegojnë obligimin që është duhet duhet të kesh asnjë me vujt për shkak se dikush spa e kryen bursën që ka. Ndaj Allahut fillimisht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 që nuk e respekto njërën një e dishëm, si kur që jepam në fjale që i përmendë më u u në mëherë. Ndë Allah gjëllë ua në nësajit e në Kuran, obligan që një grupë njërëzëve të delë të amësën fenë, një grupë njërëzëve të delë të amësën shkenësën, një grupë njërëzëve të delë të amësën mjekësinë, një kur të amësën atë, që kur këthejhen, të i shërben për të mirë poblët të tyre, për nështu ju në thrasë dhe musliman, që tjetë më i mirin mësimit e ti, që nga shkolla fillore, dhejri në në i venin më të lartë të arsimit. Tjetë izelëshëm e ishkelqyshëm në mësimit e ti, që edhe teorikisht, por edhe praktikisht të tregujmë barë botës se si në edukon neve islamit të bëjmë e të dikshëm. Islamit nuk pranon njerëz dëmbela, përtaca,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 Mendim se zaketat, tekso me adhunum. Me dishka tekso me me dishka kontriboj këtij vëni, me dishka kontriboj këshëshnie. Ne kjo na ka thosur Allahu subhanehu ve te kemi bar se kemi obligim. Dane që kemi marr për sipër me krye obligim. Ne si o xhallah, ne kemi për obligim që t'i më sa më të mirë është e mundshme. Edhe në dijen tona, në veprat tona, bar që kemi. Është obligim për hoxhën që para sa shkëlni xirat të respekton mendet e njerëve që kanë armë ndëjgu, as përgatitë li gjëratën mirë, bukur. Po ka dëllim, dikush e bën më mirë, dikush më, dua të them, edhe ai e bën mirë, pas pak u të hap mundin. Të hap mundin. Të vrejës e shpërpijek, e mundu që përgatitë të sill informata. Këndot këtu kjo kuptues këtu kjo ka këtë diferencion këtu thotë Allahu, la allah, wala. Mjeku gjithashtu ka mundësi të i igjishka. Po let vrejës e po përpijek, po për munduohet Nis shumë që nuk e din tek pacientët eja pas dy ditë do ta shikoj ditë konsultuam dhe të vrejë që po munduat të jap mundin maksimal që të jetë sa më i mirë të mundshme. Tektoriç ashtu ti. Ai tetratia çdo kush merr munduat të jap tjetë. mundu mundin e tij maksimal për një rezultat sa so më të mirë. Tjetë sa so më produktiv, sa so më kvalitativ, sa so më cilësor në prezantimin e tij dhe në mallin e tij dhe produktin e tij. Vazhjit ato që ka i ofre shëshërisë. Në qofë se kështë gjithë funksionujmë. Si dojë se shështër e jo. Ollaj pa dushim se do të lullëzëmë nga e mira. Kështë në do një staminjeve. E do një individ të shëndoshë dhe do një individ produktiv. Që nuk është imbyllën vetën vetën e ti. E shëkën punët ti, interesën e ti. I këndisa obligimet saktuar në dajfesë, pastaj nuk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 Mësë ishtaj, mund më të kemi një me dhjeta profesora, për që se nuk kemi një buk pjekës, a do tjetë jeti eratës, me jo, tjekum, për një buk do të hekum, me post, me cindra gjallar, për së kemi mjek, a kemi vërzidje, jo, të kemi me cindra mjek, për së kemi me gjallar, për së kemi me vujtë, kemi me hjek, ne kërkum një balansim, që të ketë me bollëk njërë të pojë,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 Dikuç ndonjë moment më përmbledh me grun, dikush me prindet, dikush me familjen, dikush me shoksin, dikush i lufton dukurit negative, dikush zbulon diçka, dikush na shëron me lenë Allah xhelavara, e kështu me rad çdo kush kompletohet. Por kjo nuk bëhet pa dije. Pra çdo kush pini ka një obligim të caktuar. Që duhet të vendisohet për kët obligim që ka dhe në kuadër të atij obligimi të adhurojnë Allah xhelavu ala dhe pastaj të shërben vendit dhe popullit. Sigurisht, tash sigurisht, në ka shumë, atë që kam u përmend në këtë ritëm, mirë po, un me kaq, po i dha u fund kësaj pjese atë parë që është, sikur që e përmenda më herët, është është dedikuar, është është, është ndarë që të jetë një këshillë përgjithësime. Qase nuk kemi edhe kuptë për trajtime më të thekta dhe të detajizuara, po besoj se si inshallah që kemi dashëm të thonë ka arritëk, ka arritëk këjo. Elselallahu xhalewala që ne kemi detyrim të shëndosh na bën të uzojnëve me kodi dhe nga ata që i uzojnë të tjerë dhe i shërbejnë të tjerëve. Hajde po i do funksë pesë sikur sheca, e pasi pushimit të shkurtër rikthehemi përsërime në kuadrimin e telefonatëve juaja, andaj na ndihni Allahu Jellaluhu lekësh ulift.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 telefonata nga anë juaj dhe inkuadrimet e juaja. Andaj, kemi në telefonat me një herë, ta inkuadrojmë, urnane. Selam aleykum, ojës. Aleykum, selam, rahmatulloh. I kom dy pjëtje, e pa është ësht haram kjesë mori a thama më më vërrem, pa më nështë që a kodë dhe e kurin, edhe në qëfë se nuk e kje doonë titullin hëz, e kje obligim me dhëmë në thonirit është haram ose së është haram.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 dhe bo tri për tjez dhe se po më si e pora është dhe më tonë kopimi që bëhët në drogim për tja për tja tjetër dhe është që dhe menim është maj saksa mu fol dhe më tonë në ngritin e durve a mu fol dhe më tonë a mu fol me të këbir a mu fol veç maton, oh. me një të këbir dhe më tonë me të këbiri tjë dhe shto dhe për tja e të rritë dhe është ta këtë dhe dhe të shumë dhimbja që është dhimbja të avdekje. A zgodë dhimbja të avdekje dherën ditë në gjutimit, a zgodë veç për një kohë të qëtumë për dhireson njëri, dhe më tonë për dhireson njër dhejtnes. Apo qështë kjo meselë? Si përshlim dhenimin në varë, apo dhimbjen dhiresat vdes? Po, hodjë. Ta është, dhe më tonë, morja shpirtit që merët me herët që merë me ljoqë për i trupit, a vazh A vazhdojnë dherim ditën e gjukinit, apo vetëm për një periud të shastu i me? Po e qartë, të qartë. Shalom, nejtëm. Ikum, shalom, të vëlloh. Uh, Përgjëtja tjetër ishte, do të tëtë, nëse nuk je hojj, a lejohet me thunë diku që kjo është haram është? A e lejoh më është? Nuk thëmë që hojja e ka të drejtën ekskluzive që me full për fej. Po, hojja duhet jet ai që ndëgjohet, respektohet, më lejo rata. Por dikush që ka ngun hoxh dhe ka ndëgju mirë, lejohet që t'ia përcjell atyre që nuk kanë pas rasti më ndëgju hoxhën. Po një nga vetë atyre t'i japin mendim, unë m'ndaj, un them, mu m duket. Kjo ndalua. Të marrin kur'an ta kuptojnë sikur të duin vetë hadithat, kjo ndalua. Kjo duhet t'jen njëri hoxh i autorizuar, i kualifikuar, i shkolluar, ai e kupton Kur'anin, e kupton ditën e fletë në emër të asaj që ka kuptuar. Dhe është shkolluar për ta. Por ti kushekando Jugo e ligjorat. Ta dhygosh e ndëgjaj këtu në, në emision se nuk lejohet gruaja të marr pjesë në varrim. Dhe ja përcjell diku që s'ka pasur mendë jug kës, e liuar. Që sjo Muhammesum ka thon belli gu anni walo aya. Kumtonë përcjellë nga un çoftë ndjaat, e ka qenë e përgjithshme. Andaj ato që e din sigurisht, e hojë, ujë, une, dëgjuhu, ka dëgjuar për një hoxhë lejohet në përcjell. Në emër të atij hoxhë un e kam dëgjuar, ai këtu ka thonë, të kemi besnik në për transmetim përcjellë.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 ndaluar që të tletë në të tletë në basë të koptimet të ti personal, në basë të përvojës e ti, në basë të hamenës e ti, e kështë në mërë të fejtë, kjo është ndaluar. E kjo nukë bënë me ndonë. Pythja nga shikua si i dy që në thirë është, a lehot me kopiu në pravim, haram është me kopiu në pravim, është ndaluar nga se njeri ju vlerësot pastaj falsa, jo, jo, jo si din, po në basë të asaj që ka kopiu, dhe nesën e basa, aso diploma, aso ati vësime që ka morë, mund të, për shambull, lërësot më te, për në, në, në fazët e arshme të shkollimit, në punësim, të i bëndëm ati që su, ka mësu, këdhe s'ka kopju. Përndaj, haram është me kopju, e ndaluar me kopju, duhet me mësu, duhet mu angazhu, duhet mu përpik, dhe atë që e din, e qëtë në letër. Atë që nuk e din, nuk e din. Nërso kopjimi ës dhe të pytja tjetër, të falja me ngritën e duarve. Kemi fojlë shpeshtë për këtë qështja. Djetarë, istam, nuk jentë në fjale. Ngritën e duarë është sunatë, nuk duhet këtë qërta bëjmë shumë tragike, shumë problematike. Kemi në telefonarë më spretë, pas e bërzim. Po, urdënë e? Si duhet në i, ku në bënë halal. Ka pritë dheri më tani, po në bënë halal, insha Allah. Uh, Andaj nuk duhet këtë me bërë.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 E dhe a ka ndër një kufë ca këtu me kur të të tumë, në ndëgjuhin, apo është ajo gjithë mërë. Dhe me më thonë, sa e të i vizitojmë. E ty të të të të të bëjmë me namazë. Dhe me thonë, ne që kemi gjë anë namazë, ne mënë bojë. Namazë, kësha mënë më kujën, kështë kemi qënë të rëzumë. E të shë i falim, dhe me thonë, regulistë edhe së nejë të të të të të të të të të të të të të të të të të të që, për berse, që e kemi ndërgjume për dertëse, që lëgjitën e gjykimit Allah, ordrem me lasët me i zanën su, me i pshëtsu dhe me të farzët që mund mbojnë me së nejtë. A, dhe me të më tërësuan edhe atu namazën, po vlim dhe mazë, të për namazën, të këtë kemi ndërgjume do bon namazën. E qartë, inshë Allah, merë për gjithë, ashtë me rejnë, Allah të gjithë. Për imderit, selamu aleykum. Aleykum, selamu të ro.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 Pekërkon hisën e babës vetë, po djemë të agjala ve nuk pja japinë. Ashtë haram që ka do në gjyqë? E që artë, në këshë allë atë shë merë për gjyqinë. E shëmë të kë... Mire, kemë një telefonatë më sëpërët, e pas taj vazhdojmë këmbetëm. Po urnëni? Po urnë do do sta në presidencë? Po po, po t'ndiejm po. Ëh, uh, do shtam, kam interesari të persal shikoj nën hal që tash në momentin. Ëh, ai kanon vajzë në vetë shkollës. Edhe ve grua nuk e vlenë normalt për jashtë dera skoll, sa më një pra nuk aty sa shkolla funksionon më së tipe në grua dhe fëmijë. Kur nollë fëmija ndi sudit të shkollës. Po, saktë, zotë të unë e sa e di, fija nuk setë mës në shkollu, në në nësu, mës të dyu edhe më shkollu, sa më ashtë që mundum. Ese më e kanonë të shkollet, ose më bulldoj, e shkoj në shkollet, ose në të zdenë më bulldoj, atëherë nuk i më shkoj asë në shkollet. Fa, e qartë, në shkollet, ta është mërë përgjirë, me nëndimin tonë, në shkollet për këtë punë. E mëndirit. Salam alikum.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 Në qovë se si ja për i le të sakt, me le në Allah Gjalli Ola, vazhdojnë pasaj të begatohet, vazhdojnë të shpëblet, vazhdojnë të knaxët në varnë ti. Në jetën që quat, jetën e vareza, jetën e berzakh. Këtë kemi obligime më suhë, dhe kjo është pjesë ati obligime që falemë, më herat, se të vdekurit jetojnë e vareza. Jetë që Allah u ka caktuar. Në shë dhimbje vazhdojnë me pasaj që, meritant të ke të so kësë dhimb uh,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 si kurse do të të ndodhë të këni fatkecësht, një besut një shkojnë të këvarë i ti dhe i thonë mirë jena krejt, ka të zoj migjes si e rahat i ko djemë, te ka të zoj babës si e nga shtu e lëhamdullila ata s'ni një këso, ta s'ni një t'i ka dhe sa dukës a e shtu e e pakuin, i shumëzuin s'ni një, shumë një. këso, nuk një një këso ata i mënën që kjo është njën e me shku të këvarë, të i kët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 Nëse somat e puna filate fal, namazet e surrit e rregati me len Allah xhellehu, ato i bëjn plotësim për namazet e kaluara. Shtetëna e kërkon hisën nga djemtë miqit, atë nuk jamin ka dalë në gjojë për hise. Në çësën njëri e njëriut i erkënuar e drejtati, sunemëra drejt. Ata nuk ka të keq që më shku me kërkuar nga organ kompetentë që kanë fuqi ekzekutive për ta ngjitë të, të drejtën e tij pa i bëzë lum dikujt. Në kërkan të drejtën e saj, sa e ka hise pa i erkënuar të drejtën të tjerëve. Saj e ka to hisën e Allah unë gjeleona këso i themre, këso i gruje, a që kërkan. Edhe në që se gjujtë gjë adonë ma tepër, hisën e mbetur e këthen, atyre që u takën, vlazër të saj, jo dhivën të migës. Por e këthen hisën, në që se ka ma tepër, e merë hisën e vetë. Por në që se njeri ju për shambull, dikush e i ka barqë, dikush e ka marë tokën, dikush e ka marë mar hisën, sën e këthen, e sënë luftën me ta njerës. Ska t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 Këmë në telefonat? Këmë në telefonat? Urna? Selam aleykum Aleykum selam Aleykum selam Në jesë ta nësë jarëm ligë me komatëm Pa Këm në dhjallë e ka të disa të rola parë në në bërë në bërë në bërë në bërë Në bërë në atë disa odetimoni tahtër përë në këzëshë asë përë rinë hajnatë të së dhë qëllë e këmë qërë në bërë Pa Bërë në bë A s'përdo më vlonë, a s'përdo më më marë. Mi po në film, ata janë në sënë pejnalin, ka bëjnë të qa. Pa të therej është t'ina në kërësinit, dhe ta është po në formohër të komatë atër. Pa? Qatë komatën, përmenu, jëmë jëm të marë, po të jashtë fjetë, jëmë që ty në rëvojtarët, të kështë të fëkvarëve, po mirë po one, më s'përmë nërkua na, se une s Po, stomaguna më shumë. Kam më nora melon me kësaj. Po, po e qartë, e qartë. Inshallah merr për jetë. U bó, bo, u bon rregull. Selam alejkum. Aleikum selam, në rregull, aleikum selam turma. Për të kaluar është për një haxhi tash që ka shkuën haxhi, e privon vajzët nga shkolla, grupun e më dal. Mundaj fillimisht nuk po e kontestoj transmetimin e juaj. Nuk po e kontestoj vlerësimin e juaj për këtë njerëz se abon kësos bon kënu, po e kontestoj mirë po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 Laj presioni që të mbulohet çika ti nga çka ja do të mirën çikës vet. Vullai princin sot më mbulohet çika ti, ja do të mirën çikës vet nga se do me pshtu nga dënimi i Allahut Azza Xhel. Prandaj duhet të mirë kuptuat atë princ që nganjërbëni lëh, s'po thon dhun, po një farllë insistimi, aspiracion spa juaj. Që të mbulohen që të kryn obligimet e Allahut Azza Xhel nga sa i princ kë më dhon llogari para Allahut para çika ne do me lë borxin si që ka para Allahut. A më psuoj shikën e vet. Do, do standosja se ka produkt tersh për shkolën, nuk po e di. Po në sens, edhe grua më mos më dal për jashtë, nuk ka zgjidhje. Nëse kujtëse çet Shamin më s'më do dal hiç mbi shtëpis, nuk ka zgjidhje. Duhet të zgjidhim dyra të tjera me me me me bindje, me dialog, me biseda, me punë të tjera, nuk beso që është zgjidhje më s'më do dal për jashtë. Gasaja kur të vendos Shamin, nuk duhet më vendos Shamin që të lutet më dal. Por duhet të vendos Shamin si për gjigje ndaj asaj që Allahu ka kërku pesoj. Dhe duhet të me mendoj që në këtë çështje ti me të kujdesshëm nuk duhet më bozullon. Kushdo koftaj nuk duhet më bozullon. Bo Sot pyllci si i fundit që na telefonoi, ë, ne sazi të holla u ia ka dërguar djalin nga bashkimi siguri për ta vlerënuar banesën, po pa atë para do mend nuk mundet me i bajjë se pë, sa rrezik i ka dërzun bank, dha tash normalisht dihet aty qarkullon kamota. Çfarë bëjmë atë kamot?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 të të këndisë, të shkërët të apisë, në shkërëtu ditëja, përdi? E do sa me konfirmu dhe jërë, ka më e mëndurë më e shkërët, e mëndurë e pak letë, ta që të konfirmu dhe, a e a pa. Pa, të bëho mirë, a e të bëho mirë, a e jërë. Po, e qartë. E qartë. Ajo, shkërëmonik. Aleikum, shkërët, la vërekët. Uh, se e përket, uh, regullat të vëdhtarit, shriati ishtem, uh, duke pas parasysh ë lodhja që i ka udhëtar duke pas parashikur garkesat që i kanë udhëtimi te ka para pa një varg leximesh për të. Duke pasur këtu edhe namazin edhe xherimin edhe punë të tjera. Sa përkat udhëtimit ka para pa për të shkurtimin e namazit dhe mundsinë e bashkimit. Mir po, sa i përket largësisë që duhet të kalonin një njëri për 100 udhëtar për të fituar statusin e udhëtarit diëtorët islam kanë mos pajtime. Pasi dyshim, disa e përcaktoi me kilometra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 Kemi një telefonat, pas taj i vazhdojmë. Urna? Selamu alekum. Aleikum selamu. Selamu alekum. Selamu alekum selamu. Dhe jeshtë një pimi që i më bërë. Selamu. Dhe jeshtë një pimi që i më bërë. Gërë gjindëru, po pa qështë me ditë, kuroni por original që i ështëru, ku gjindët? Po. E qartë, ko rëzë. Kërë gjindës. Kërë gjindës. A nda ky ushtresa e publikut u thart, as ka dy mendime, të dietoret të dyja të legjitime të argumentuara, do thotë në të argumentuara me fakte, argumente të shariatit. Çinëriu e merr mendimin e parë, me kilometra i përmbajt ti mendime dhe i shfrytëzon leximet me radhë ti mendimi. I dytë, nëse ti e ke marr këtë mendim dhe je bind këtë mendim, çndron këtë mendim nuk keni më ndërmendim që e shkurton në bazë të traditës, jo në bazë të kilometrave, mundën më qëndron këtë mendim. Për dyshën mendimin, ngasë edhe argumentet që i përdor pala e dytë e dijetarëve që ti e përmban në mënyrë dyne, është mendim i argumentuar dhe i faktuar që nuk ka nevojë të ndryshohet. Për këso, do të thot, ka argumente dhe ka ulëma që kanë thënë, kanë thënë sikur që vepran, sikur që vepran ti. Pyetja që të riste Kurani i parë ku gjendet? Kurani i parë, domethënë që çan e kupton me Kuranin e parë? Kone në në Kur'anin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam Kur'ani nuk ka qenë i përmbledhur. Është shkruar për rrasa të gurbëve, nëpër lkuhur, nëpër drasa, nëpër vend edhe pas sa është përmbledh. Në kuën e Bek është përmbledh. Apo e pastajin Kur'ani Uthman tur djallahu është shumëzuën në 7 kopje dhe shpëndonë qendrat kryesore të Islamit. Kopjet e këtij Kur'ani kanë përsëri sa muzumin der kombëtare, botënuara të njohura që disa njera thonë se është në Stamboll e njera është diku në inventetë dikush, dikush Nuk ka mëndësim me ditë ku është Kurani i parë, nuk ka nuk ka ndonjë vlerë caktuar dhe nuk ka ndonjë di më të madh që neva na duhet me një kus Kurani i parë. Gastë ky Kurani që kemi sot është i njëjtë, identik, çdo gjë, çdo shkronjë, çdo çdo fjalë, çdo fjalë, çdo rresht, çdo sure i tërë është i njëjtë si Kurani që ka qenë kurën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I, I njëjtë. A na simbe më atë Kurani sot, simbe më atë që kemi si kopja para është i njëjtë, nuk ka kurfar dyshimi dhe kurfar vlerave. Kemi në telefonat të radhës, urnën e? Selam aleikum. Aleikum, salam, shumë. Të nështë, a e nëllo, a e një? Mire, alham lëllo, qështë jetë? Eh, dhe që ta bëjnë një tytje. Falë, Allah. Eh, Onë e jam, nuk e komprendë dhe me asë nërën, asë bëhën. Po? Edhe potentojt ashtë një të rastë të ka për puna e hisës në qëka. Po? A kam drejt me i me gjyç për kërkimin e asaj mund që kam takon ose nëhemën dë babës tem? Po? Apo nëhemën temin? A kalonë baboj dhe qka pasurim as vete, po? Pojnë që kalonë, po, kalon, po bab gjyçit sëdë mësët, i ta honën dhe baboj të trimartesa, pas taj në ka, hisë. Po, po, mirë, e mërë përgjën i sholë, e mërë përgjën i sholë. Allajt me rovë, selam a një këtë. Uh, Amin. Thotë nuk kompërënd as babë, as non, a kompërënd e të kërkoj hisën uh, të këtë do të ata që kal, kam betë pasunia babës ti të këta. Kur des njëri, atër më automatizme shpërndohet pasurja ti. Qëka të që kalon? Dhe në këtë shpërndohet pasurjisë, bënë pjesë pa dëshimë nga të partë, Mijeti. Dhe fogu që ai është martu, të rrë, ka martu 2-3 ar ka pas menzime, që zëvon që ska lën kurjë pas vetë. Ana njoftse, njofttse. Vërtetuat se prindi kalon pasuni. E ti ka qen pron e ti. Çoft baba, çoft nana, kadrit djali më kërku hijën e vet. Dhe në kadritim nuk bën, nuk bën zonë përkundazi, aty i bozolim. Do të shunoq po di baba jotto se nëna jua, a kalon diçka, realisas kalon, a kan pas pronas, kan pron, nuk e di.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 tan moli na boni pyetë moli so, uh, më parapyrë ti që më herët lidhen me momentin e vdekjes. Po. Për shemb, na kanë ndëgjuar që Muxhahidha që vdek në çfarë rrugë në vendin e Hindin dhënë vintim të vdekjes. Po. Kishte pas sheh me ditë a ka rrugë tëra se të gjithë na ta fuqulën me marr pjesë në luftë. E deshta me ditë ka kohë rrugë tëra për në vdekje, domethënë os mi ndjen vintim të vdekjes. A qoftë. E vetista mi thurit lidhemen një hadith pejgamberi tani thonë çka thot kur sots la hawla wala quwata illa billah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 lufton rrugt Allah Allahu جل وعلا për ta mbrojtur fenën e tij, për ta mbrojtur dhënën e tij në emër të Allahut Azhajal. Ai kurdës Allahu جل وعلا në atë momentë ja lëson dalë në shpirtin. A pse ajo duket që ka dhimbje? Është i plagosur me siguri, por a dalë shpirti dal me lehtësi pa dhimbje. Do të thiedh që e kanë dhimbjet e e caktuar që dal shpirti. Ë nuk ka ndonjë kategorit te të teatr e njerveve, qe kemi argument per ta se ata vdesin sikurse vdes dheshmori, shehidi ne rrugun e Allahut asojer. Mir po, besimtarit duhet te jet i kujdesshum, qe te ruet çfar po thot moment te vdekjes, apo vdes me shahadat, apo thot la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Dhe nëse ndin dhimbje caktuara, mos shqetësohet per to, qe sa ato dhimbje Allahu qe dela i ja ban pastrim te gjinave te fundit qe i kan meq te dal para Allahut pa gjinore.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 në basë të rrugëve të shumëta që ka ardhë dhe është të smetuar. Andaj me ndaj se, këtë grupë i dytë, duke marë parasysh rrugët e shumëta të të smetimit e këtë hadithi, që forsojnë dheri me një, dheri me një mas njëra tjetërën, të të mund të ngritin këtë hadith dheri në shkallën e të argumentuarit me të, që këtë pranohet si një hadith që mund të pranohet me të melejnë allo gjelevala. Nuk ka nëmëri të saktumë, mi aftam e honë, një harajt, dyjare, hara, sa ma të përtuash është, është ma e mirë dhe ma shërru se për ti me lene në gjendevara. Kemi telefonatë, urnane? Mirama. Mirama. Uh, Hoqë, anë jam në shkollë edhe i fati 5 vakëtë në masë, a mamë kara me pasë nëse masë tita edhe prej orës një dhuna me, me unisë për në shkollë. Edhe nuk pëmërri me fati që një në dakë shamenë. I t'hjini me fati në kohën e drejkës, përshka kësi që është në më ka përnë Hoxha, e, në atë emisionën kam një problemë të do, këtë pa, që është. E dhe të është akshanën dhe fati Kazama, punë pun bja në ashtu të me fatë 5-10 Kazama, a ka në e form t'itra mu fatë që është të do? Pa, pa, e qartë, e qartë. And... A, nëse ke marë përgjitë të Hoxha në emisionën kam një problemë, edhe qërë përgjitë e m dhe është e njëjta që do mund ta them pa ndryshuar diçka. Më ndan qoftë edhe ke bashkuar drejtë me Kindi dhe aq shkon me atë që kjo është për një çe keman nga ujet, kështu vepron, atëherë vazhdo kështu me pru deri sa të bën Allah xelora xidhje. Kjo është ajo çfarë mund të them lidhur me këtë çështje. Kemi telefonat tjetër, urna ne. Urna. Selamun aleykum u. Aleikum salam wa rahmatullah. <të>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 Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Po gjindërua, qëto, bër, më bër, bërna du jave, me datën ni, me datën gjasht, me datën 5-12, kem pasë Razbeje në shpe. Uh -huh. Dë me më thonë mujtë që shorës. Djusë, dë me thonë, akone smutë, miqë, dhe baba, e në konë shnash, dë me thonë pe zemënë. Kone dëmëthoni, baba ka dekë dë në bani, në shpire, në shumë, të dekë dëmëthoni në banjo. Shtjede e kanë shuhu të atërat. Kone dëmëthoni, që e kanë shuhu. Po, po, në shuhu. E qartë është pyjtë allahëm, ta është merë përgjigjë, në shuhu, me i dejnë allahëm. E... Qërkullan në mes në njëzve një bestytni ku thuat se në qovë se mërëna gjeshtë mujve, e, njëtën familje, ndodhin dyra ose dekës, atëherë, për me ndalë kinsë këtë, apo kodib me qëfarar suetimi e bëjnë, duhet me prejnë ndë një knusë, me bodi qëka, këja beset një. Vdekja e njerën ndodhë me caktimin e laqës a zëvjerë. Ka njerën mund të akin, sikur se të akin për shambull njerëzit e, lindjen të prafërt dhe vdekjën të akin të prafërt. A ka mundësi me lindë për shambull m, b, njonit vla sëdnit mi, mas tri ore me lindë ë uh, motrus, mos pasuare me lind, miqës, leu li mi ka skog diçka korrekt. Edhe vdekë kështu mund mendot. Edhe vdekë mund kështu mendot. Prandaj vdekë një pasnjeshme, tantor të familjes që kanë vdekë, nomranë një mujë. Kjo është më çaktim në dallajë lavra, nuk ka ndonjë mesazh serioz që ne duhet të shqetësohemi për tose më shënkon këta njerëz këqija ose familje keqe jo kështaftë. Ne duhet ta mos i bëto ton sa i mi mirë ai mi keq. Uh, në bosht zbatimit të, zbatimi të obligimeve që kemi ndaj Allahut. A e krym obligimet? Abaismillah sikur sa duhet. Kjo është ajo që ka duhet të kemi para sy. Sa vdekni pasësh me antar të familjes, një u dek në fillim, një në mes dhe një në fund, kjo është më saktim ndaj Allahut. Allah kaq u imër, ka dhënë imër, kaq u ka caktu me vdek, u ka caktu me tut dhe ata kanë vdek në kohë që Allah e ka caktu, duke mos u vonuar nga momenti i vdekës as një moment. Dhe nuk ka diçka që duhet të shqetësoni këtyre tim, dhe ta kuptoni se si diçka të keqe, njeriu vdes kudo që ze vdekja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 kemë pas dukje të shumta përmes mesazhe që kanë ardhur dua të lexoj disa përgjigje atë duhet me lshuar brilatën tok kurimi në, në sejtë jo përgjysmë sa són kandaluçë njeriu kur të falet ti për gjong çanit të çanil shon do të du du gjymtur të përpar me lshon tërësh në tok andaj nëse jena urdhuar që mos të përgjassojm çanit namaz duhet të tingrin brilat do të thotë jo gritë të mëdha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 Alo? Po të ndëgjojmë jenë në lidhe, po të ndëgjojmë veqfallë, po orna. Selam aleikum. Aleikum, selam artëulloh. Dhe shtë të më boni këtje? Po. Bobin e këm posë mutë, unë ka dhejkë. Për një vetë, unë ka dhejkë, dymit gjahorë, unë ka dhejkë, boba, nëna e rëzlovë.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 se e kanë këshilluar se si të prejnë knus, që preda knuzi të nënkupton ose të simbolizon një farllë shkputje të këtij zinxhiri të vdekjes që punon familja. Nuk mund knusja as as as as, as dheven me e prej jo knusën. As as kohën me prej as lopën as shpreh çadh dush bodihova. Nuk ndalet vdekja. A ti që loja ka shumë komë vdekje. Kjo beso ti. A na shikoi që prej knusën të ka vdekje. Edhe migjë the vllahoj.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 Nano që dim kur është ai. Andaj ne duhet të kontribuojmë, të angazhohemi për çmot ujetën. Për ta ruajtur veten tonë, kjo është obligimi jon. Nga sëna nuk jemi të obliguar mi amar veten e shpirtit. Ka me lekë të ushëm për këtë punë. Ai e din kur është koha. Ne duhet të mruajmë jetën tonë, mbrojmë jetën tonë, me ndihmë të afërmetun. Çë është e kërkuar. Por kur vije momenti vdekjes, e koha është nuk mundsh minimuar as me knusa, as me pula, as me delas, as me kurgjësh. Kën besit një së bërë më beson këto. Në duhet të më që këtë që është e ndaluar dhe nuk bërë më e bo. Andaj e ke pranu edhe vetë se me therë knusin të kanë dhek edhe dy antarë të jëtë familis. E jonë është me bo doa, përta Allah e më shiroftë, edhe më pregadit edhe dhe tëna se e mune me ndanisi me dhekë, më bo gati për dhekë, këtë është obligimi jonë. Tjerat, mund të jem besit një, Allah në arrujtë. K Allah ju shpër bletë për të skjarimit që për në jetëni. Unë jam Ahmet i për i pehes. Allah o të ru të ahmet e shpër bletë të ty. Uh, desha një skjarim për punë këtën e magjistar dhe si që është burdushi e pa. këto qëto se hire tjera si bujnë asit. Kështë të mutë me nga pasvegimi lirën e këta? Po, po, inshallah, po, po, inshallah. Selam aleikum, për në bërë. Aleikumussalam, vartollah. Uh, për magjistarët kanë full pak mahere dhe do të klasim inshallah qëka të të feja për magjinë e për të punë në tardhë më melenë, Allah Gjelleola, më radhë, se duke të kemi një telefonat, po a i nëkuadrujme dhe këtë telefonat pas e i vërdu me pyjtje. Ordani? Dove në kunutit. Si? Dove në kunutit kërë në këtë dëmë. Po? Si fordhët një atë fja. Dove në kunutit. Po e qartë, e qartë, inshallah e merë përgjigjë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 Në do t'i mëshetim Allah Gjellewala, të ruhe me më besim në Allah Gjellewala, me përmendër e Allah Aza Uxhet, dë t'i vedisuj mas në gjithë njerët që mos shkuen të kata, mos të nderohen e ta, po, po të demaskohen e ta që li më qinë dhe këqëbërës, me se Allah Gjellewala hu, njerët e tirët, kategorin e tirët njerët i, i, i ka shpalë pabesim të arëta, nuk e musliman, aj që banë magji, bashpunar me shrejatin, për me dëmtu di kan Këtë manë Kur'anë dore bëndi që ka këta nuk unë në komës në manë kur. Parduot të lutëm Allah në nga shire t'yune. Të kape për Kur'anë. Wallahi këta njerëzë. Dalin në hapsirë. Dalin në në në në horizon shfaqën të këtë njerëzët. Kur mungën dhia. Dhia që fulla maherët. Që njerëzët e kanë obligim me një ofë të Allahën aso gjellë. Po ta njëhni njërët alan, ta njëhni besimin si duhet, ta njëhni fe si duhet, këta njërës kishë me pas në bjetë tes kërkun, po për hapën një ranësa, për hapën gjehli, për hapën besit njët, që i ka, menalë dekën e migës prejnë kënus, të që në qëtu në rëthana, që në qëtu situata, dalën në ta magistarë dhe bojnë, dhe pra dhe shqitin këse janë shërrua, se janë meken, dimuaj Së duke shumë këtë duke pritë. Urdane? Selam alekom. Aleikum, selam vë rahmetullah. Disha me të po një pytje. Po? Nëse vdesh në antari familjes, a kamë mësit që e merë bereqetin? Po, po. Edhe nëse e merë bereqetin në shpisë së akos gjartë për muqësit? E qartë, e qartë. Selam alekom. Aleikum, selam vë rahmetullah. A ndaj për magjistor nuk kem çfarë fol më tepër. Duhet natë të vëdësohemi. Të lidhemi me Allahun azza xhel. Të kthejm besimin në Allahun, të kthejm bërësit në Allahun, të kthejm obligimet. Njëri nuk e përmend Allahun azza xhel sa bashkëmas nuk falën, nuk lën nga papastëria, Allahu na ruaj. Patoshim se tek ta magjistor kanë ndikim. Po çu se besimin në Allah xhelle hola për hapot. Dhe theja për hapot, detyria për hapot. Luftohet injeranca. Luftohet errësira me dritën e shpallës. Kënes nuk kanë mbietës, nuk kanë ku më shku këta njerëz. Nuk kanë mundësik të më përhap ideologjinë të tyre të ndyrë e të devjuar mes në njerëzve. Ata keqpërdurin halë njerëzve, mashtrojnë njerëzit, dhe njerëz ku nuk kanë më bërojë që të ruen, binë viktimat të këti mashtrimi. Allah në rrët për shjerët tyre nëpi, i njerantës e njerëzve, Allah gjelarë nga uzoftë, nga vedisoftë, që të ruen mëzbëm i viktimat të këtyre në matrapazve dhe keqbërzve. Poh, Min Min ramah, Poh, Allah, e fundit personi të urdëruar Alo Urna me nomë me nomë Jo po të ndesë namë nekim Aleikum salam Jeshani ti e thos Po la fal Ditën e Kiametit Po shtëpika ku mund të lësh Ditën e Kiametit Ditën e Kiametit Po Ë qartë e qartë e qartë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 Dhe vetë as dikush mund me mu paku bereqeti, mund mu paku mirësia, mund mu paku rahatia. Nga sa Allah xel lewala, zbret bereqat, zbret rahatin, zbret mirësi dhe mshir në mes të një familje kur aty ka dikush që për mend Allah dhe fal dhe Allahun e adhuron. Kur ai shkon, nuk kanë me pas kohë të gjat. Antar të familjes do të më bësi kur sai. Më ndiej ruktë të ti, me qel Kur'anin mës ti. Me mora bes mës ti.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 S'ka kush e Fondyra Allah xhellevara. Udik, udik filonë dhe filonja. Tash vetëm me masën e kush, ata që vesh an kohën një, një Ska Andaj, nuk me pas kohë. të kopraca, hajia ose ku ngjall, shpenzojke. Allahot ke bereqat. Udik aj, umshël drejsh benzimit, kush li euro si jap kujt me ndihmë. S'ka bereqat? Andaj në kornë pas ku, mund të kurmësmë ku ti bereqeti. Pësat na dat kçi e një kopraca erë larg rrugës Allah xhellevara. Po në çofta njëkë rrugën e babas të tyna. Vllahu të tyna. Kur doje kan pas se ka vdekur, që ka qenë i devotshëm, ka qenë i mirë. S'penzojnë rrugt të Allahu Xhela Hola, janë tek nojme të saktimën e Allahut e adhurojnë Allahun atë xhel, vullai kthehet breqeti. Do no të thotë edhe më shumë se sa që ka qenë kund kur ka qenë filun i gjallë. Allahu Xhela Hola, zbith breqet zemrat tona, ngjuhet tona, e pasurinë tona, familjet tona, çë t'ia dim knasin dhe nezetin, të gjitha ato negative që Allahu Xhela Hola na ka beqatuar, na ka beqatuar me to. Dhe kemi telefonin e fundit që ishte personte ditën e kemi të kurrin shpytat. Shpirtat, shpirtat ditën e kemi të rin trupa tyne. Nga Sallallahu Jelleu Ala këtë shpirt që e ka të kemi tash trup kur vdesim ky shpirt del. E trupi dorzo tokas. Trupi pastaj bëhet dhëj. Allahu Jelleu Ala ato ehet të, të shkapër dhëdra, të shkatruara. Gjithat ato Allahu Jelleu Ala i rin mbledh përsëri dhe rin gjallë njirin dhe rikthe shpirtin trupin e të vdekurit.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 apo dha atje do të lexojnë me lejen e Allahu xhallahu ala pyetjet e juaja që i dërguat me SMS. Andaj ndi ne ndiçemi son e nesërm duke kërkuar përgjigjen, atje me lejen le e Allahu azza do të lexojnë pyetjet e juaja dhe ne me kaq japim fundtimi të këtyre personave, eloh sallallahu aleh e sallam, nduar që na ruan nga çdo e keqje, nga çdo keqbëras, eloh sallallahu aleh e sallam, nduar që të na japë shëndet e rahati në vetën tona e familjen tonë, na fut Allah xhallahu ala në, në mshirin e tij dhe të nga begatan me mërësitët i në këtë botën të të tëtër, si kur që e lësë Allah në mandhuar që ti mshiran, të vdhej kur i të tan, të japë Allah gjelle uala, falë dhe mshirë, të të nga bashkon zbashkum e ta në gjenetit e Allahot nesë, në ditë në gjukimet. Dherën të kimin e arshëm, Zotë ju ruajt, Assalamu Aleichum, Varahmetullahi و Barakatuhu. Amin